kufase Hadi da maana ambayo watapona biabe apeo hom bimapapo Allah ambidu Mwenyezi wa Mwenyezi Mungu na ndio ana kiju kila Miongoni ni hali ya jua inayoficha kwa kujadai ilikuwa isituniyafanya lakini Allah Allah yatfa'in bi mtukufu subhana wa taala anabainisha hapa manzo kisema, ha, wa surah hii akisema suratun anzalnaha wa wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun hii ni sura tulioiteremsha tukafarudisha ndani yake hukumu tukateremsha ndani yake aya zilizowazi wazi kabisa ile nyinyi muzizingatie na muonyeke azani atuwazzani fajildu kula wahidin min huma mi'ata jaddah wala ta'khudukum bihima rafatum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabahuma minal mu'minin mwenyezi Mungu anasema kitaba inashia hukumu za wakorofi wawili azania mzinzi wa kike wazani na mzizi wa kiume mzinzi wa kike na mzinzi wa kiume ameanziba na mzinzi wa kike kwa sababu ndiye, ndiye chachu ya kitendo cha zina kitendo cha zina ikiwa haja kianzisha mwanamke basi mwanaume awezete ngia kwa sababu yeye ndiye anetanguliza basi mzenzi wa kike na mzenzi wa kiume watatopatikaniwa wakati wa nguvuni kisheria kwa ushahidi kama yalivyopangwa na kubadilishwa fajilidu kula mmoja wao adabu yao ni kupigwa kila mmoja ya hao miatajaalda minjedid 100 bakora moja za ngozi ambazo watapigwa hadharani wala taakhudukum bihima rafa na wala si zikawashika kwa hawa huruma tusije kushikeni kwa hawa huruma fi dini Allah katika kutekeleza hukumu ya mwenye Mungu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho waliashihada yashhadu adhabahu ma minal muminini. na hukumu hiyo isipitishwe kwa siri siri wa shahudie adhabu ya waweli hao watakapokoa kipigwa hizo bakora washo na kikundi cha waumini baada ya hapo azani mzinzi la yankihu ila zania asiolewe isipokuwa ni mzizi zake au mushrika au mshiriki mshiriki na tuna tunamzinzī wa kike la yankihu asiolewe illa zani isikuwa pa ni mzinzi wa mwanake wa kiume au mushrikun au mshirikina wahurima dhalika ala mu'minin zimeharamishwa ndowa kwa wenye imani kubwa wana na mwanamke mzinzi au mwanamke kwa wazo wa mwanaume mzinzi haram ameharamishwa wa walzina yarumuna almusanat na wale wanaume wanawasingizia wanawake waliojihifadhi hifadhi lam yaatu bi arbaati shuhadaa lakashindwa kuweza kuleta mashahidi wani kuthibitisha kitendo hicho cha zinazyo wanawake fajlidu hum thamanina jaldan watokanifu hao wazushi wasingeziaji hukumu yao ni kupigwa bakora 80 80 jalda akora 80 wala taqbalu lahum shahadatan abada na baada ya hapo asije akukubaliwa kutoa shahidi wao wote kutoa usikubaliwe wa ulaika humul fasiqun na hao ndiyo jamii wahuni hao jamii ya wahuni, wasilizi wa wenzao illa alladhina tabu min ba'di dhalika isipokuwa wale ambao watatubia baada ya kutenda kosa hilo kubwa wa aslahu na wakafanya mazuri fa inna allaha ghafurur rahim basi mjezi ni msamehevu ni mrehemevu. walzina yarmuna azwajahum na kwa upande wa pili kuna watu ambao wasingizia wake zao kwa kujidai wivu basi mjezi mwangu na wale wana wasingizie wake zao wala yakullahu shuhada na wakawa hawana ushahidi ila anfusahum isipokuwa nafsi zao tu fashahadatu ahadim arba'a wa shahadatin Uthibitisho ushahidi wake ni kuwapa viapo vine ni kushuhudia shahada nne za viapo aape mbele ya kadhi juu ya minbar ya msikiti na wa jumaa na mbele ya watu watakao shahudia aape shahada nne kwa jina la Mwenyezi inna hula la minasadiqina. kwa kuthibitisha kwamba yeye ni mkweli kwa hayo aliyemsingezea mke wake. Akaisha nne hizo awanyo kwanza, awanyo na kadhi, awanyo na kadhi maana makali kabisa. Kisha wal khamisah, aape kiapo cha tano, atoe shahada ya tano anna la'natullahi alayhi hata kwa kusema laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake enkana minal kadhibin atakapokuwa ye ni mwongo ikiwa ni muongo basi laana ya mwezingu inchukie hapa hapa duniani tuuone akesha kufanya hivyo mume adhabu itamuelekea mwanamke kwa yeye mwenyewe kwa sababu ya ushahidi wa mumewe aliyotoa lakini kwa heshima ya uke wa ndoa wayadra anha la adhabu ataweza kujitetea kujiepukia adhabu hiyo anta shahada arba shahadati. kama hata shahadia hataelekea yeye na bakora 100 maana amkataelekea na bakora lakini ili epukane na bakora anta shahada arba shahadati billah ashuhudiy shahada nne kwa jina la Mwenyezi na kwa kusema inna hu huyo mumewe la minal ni katika waongo, akisha naye aonywe apemaaida aonywe aka sema ya, ya, ya, ya kadhi wal khamisatu ape ya minya tano shahada ya tano atoe kokusema amalizie anna ghadaballahi عليها kwamba ghadhabu za Mwenyezi Mungu zymshukie yeye Inkana kana minasadiqaini ikiwa mumewe amesema kweli katika yale aliyomsingizia walaw la fadlullahi alaikum wa rahmatu na kama si za Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema zake wa kuana allaha tawwab hakim na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba za waja ni mwenye hikima basi ngali kufikeni ibada katika dunia hii kwa uzushi mnaukana mkizua inalldhina jaa jauu ifk aya hii ya moja, inasema inalldhina jaa bil ifk usbatum minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم اكتسب من الايث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Kama inavyoeleweka katika sira za Mtume swalla Allaahu na wake zake na saba zake ni kwamba kulitokea kisa wakati moja Mtume wa swalla akiwa katika safari zake za jihadi ambapo walikwenda huko katika vita vya akawa ikabidi usiku ukawangilia, wa watu washachamanyika na watu wa ghanaju washikana akabakia mtume nyuma pamoja na mke wake lakini akamweka mahala pamoja na mzigo na mizigo zigo ya watu wakati watu wanaondoka akaaka hata usingizi asijiwe kwamba watu wanaondoka akaondoka nao akabakishwa hapo hapo peke yake namko wake huyo alikuwa maarufu ni mama Aisha binti Abubakar Siddiq allahu anhuma mpaka watu wa Shamalizika wote kabaki mmoja akiitwa Mr. Mister, Mr. huyu akawa yeye kazi yake ni kufuatilia fotiani vilivyosahauliwa vilivyosahauliwa na wanwapiganaji au vilivodondoka vil, vil, njiani kwa bahati akamkuta mama Aisha kalala hana habari aka simama pembeni hivi akakariri neno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Na maisha alikuwa gari lake limeshachukuliwa na ule mchukuaji wa gari la mama Aisha hakuizi kwa sababu mama alikuwa ni mpezi mpesi mpezi hafifu habivu akwa mzito kwa kiasi hicho kwa hivyo alipolijua gari hilo alikaanwa ndio yumo tu lakini bahati nzuri akatokea huyo misahi, aka ngamia, angamia akapanda ngamia wake na kumchukua moja kwa moja akamchukua moja kwa moja mpaka akakutana na msafara ule wa mtume so sallallahu alaihi Saba zake sasa bahati mbaya waliyemuona mama Aisha anaingia katika kundi la hawa watu msafara akiwa amefuatana na huyo anayefuatana naye baadhi yao wakapatwa na ibilisi wakamdhania vibaya jambo ambalo kwa haki kutabia tabia ya kijana dume Mtume swalla hakuwa fakua na shakanae mke wake lakini aliathirika mweni wake, kwa tabia yake lakini watu walio mwana wakalichukua hilo wakalipamba na kulitilia shira na hamira mpaka likakuwa na kumfanya Aisha ame kumbwa na janga kubwa sana sasa janga hilo mwishoni mwezi Mwezi Mwezi akaja kumtakasha mja wake Aisha kwa aya hii Ndiyo, asema Mwezi Mwezi innaladhina ja'u bil ifki hakika ya wale walioleta uzushi dhidi ya Aisha usbatum minkum nikikundi miongoni mwenu la tahsabuhu sharra lakum lakini msidhani janga hilo kwamba ni shari kwenu balu huwa khairu lakum lakini hiyo ni khairu yenu ni khairu kwa yenu kwa sababu nitokewa mbalo nimeadhihirisha ukweli wenu na imani yenu li kulli mra'in maktasaba min al-ithmi kila mtu atapata fungu lake alolo la dhambi walladhi tawalla kibrahu, kiyohilo, na an yatawaliya kutangaza ukubwa wa tukio hilo min la ngonimao lahu adhabun adhim atathibitikiwa heye na adhabu kubwa kabisa Mzingo wama anaambia waislamu laula id sami'tumu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra kwanini pale mlipolisikia tukio hilo wa waumini na waokiume na wa kike msidhaniane wema kwa nini kwa nini msidhaniane bi anfusikum dhanni nafsi zao, wa na khayra wa imaan waqalu wa kaada kusema hadha ifkumbinuhu ni uzushi wa dhahir tu mkalitukuza na kulipamba na kulishajiisha na kusha. laula ja'u alayhi bi arba'ati Hawa wazushi hao kwa nini walishindwa kuleta mashahidi wanne walio shuhudia ambalo walilizusha kwa Aisha fa idh atubi ya'tu ya kwa kuwa ameshindwa kuleta mashahidi wanne paulaika indallahi humul basi hawa kwa wa mulkathibun basi hao kwa Mwenyezi Mungu ndio wakubwa waaongo hawndo wakubwa wa uongo walau la fadhilallah alaikum wa rahmatu. na kama sifadhila zake mwenye juu yenu na rehema zake nyingi alizoziteremsha fi dunya wal akhirah atazotokye duniani na akhirah lamassakum fi ma afadtum fi athabun adhim ingalikukumbeni nyinyi kwa yale maneno mabaya na mnkajitia ndani yake ingalikukumbeni adhabu kubwa sana Hamhizi, hamjali idh talaqauna bi alsinatikum wa qatamilba kwanu kipokelezana kwende mizenu wa taquluna bi anfuahikum ma laysa lakum bi ilm wa taquluna mka bi afwaahikum kwamindomo yenu ma laysa lakum bi ilm jambo ambalo hamna ilmu nalo wa tasabunahu haynan namnaliona kwamba ni jambo dogo tu hilo inda allahi azim Hali ya kuwa jambo lenyewe kwa ni kubwa sana Walaula id sami'tumu na kwanini pale mliposikia hiyo habari qultum msiseme kwanza kwani hamkusema ma yakunu lana anatakalama bihadha haviye laki kwetu kusema kama haya subhana ka wako rabbi hadhabu tanun azim huni uzushi mkubwa kwani hamkuseme hivyo mkalichukulia tu moja kwa moja na kulitangaza. Ya Allahu an ta'udu limithlihi anakuonyeni mwenyezi Mungu msijamkorudia tena kosa kama hilo abadan maisha yenu in kuntum wa iko yenyeni waamini wabayyinullahu lakumul ayati anabainisha mwenyezi Mungu kukubainishieni ninyi aya za miongozo na hukumu wallahu alimun hakim na mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikima <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون من يجيب انا اسمع الذين يحبون ان تشيع الفاحشه حقيقه يا والو انا وبندا يتंगाई منن مبايا متند مبايا سف في الذين امنوا في جميع المؤمنين لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة waashahidi tikiwa hao na adhabu inayeuuma duniani na akhera wallahu ya'lamu wa antum la taalamun mwenyezi Mungu ndiye anayejua ukweli wa mambo sisi hamna mnachojua wala la fadhlu llahi alaykum wa rahmatuh na kama si fadhila zake mwenyezi Mungu alizomninaju yenu ihsani zake kwa anna allaha raufu rahim na mwenyezi Mungu ni mpole mwenye ihsani ingali kufikeni bala nyinyi موسى قال يا هادم الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يعمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Asa alaykum musalimu wataala wa ta'ala katika aya hii ya moja. Ya ayyalladhina amanu inyemliwa muamini Mwenyezi Mungu la tatabi wa khutwat shaytan msifuate njia za shaytan wa man yattabi khutwat na yote atakayefanya rahisi kufuata njia za shaytan pehina huwa kwamba shaytan yaamuru bil fashai wa ni anayoamrisha ya mipaka ya maasi Nama auu ya balaa katika maisha ya dunia walaula fadhilallah alaikum na kama si fadhila zake mwenyezi Mwenyezi anajui wenu wa na hisa zake mazaka minkum min ahadin abada hasi ngali angoka kati yenu hata mmoja maisha yenu walakinallah yuzaki man yasha lakini mwenyezi Mwenyezi humuongoana amtaka wallahu sami'un aleem mimi zingununika siku na ndugu. Na Hapa katika aya hii ya 22 Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa na huyo jamaa yake huyo aliyesambaza habari hii mbaya dhidi ya mama Aisha. Pamba alikuwa akikaa pake, akilala, kukaa kwake Abu Bakar. Kwa tukio hili lililokuja kutokea ikabidi aape kwamba huyo jamaa huyo msajili hatupata chochote jochote cha khairin na niman hatoke patapo tena baada ya uovu aliofanya wa mwenyezi Mungu agamletea lawama mtume wake e, akamletea lawama mtume wake swallallahu alayhi wasallam amuongoze Abu Bakr lepi la kulefanya asije akachukuliwa na shetani ndio anasema wala ya atali ulul fadhl minkum saa, ayutu ulil qurba wal masakin walmuhajirin fi sabili sabilillah walya'fu walyasfahu ala tuhibuna yakfirullahu lakum wallahu ghafururrahim wala ya'tali ulul fadli minkum wasijwakapa wale wenye mapato kati yenu wasana ukunjufu wahali wasijwakapa ayutu kutokuwapa ihsani kutokuatendea mema ulil qurba watu wale kurbiyana wao ya masao yani wal na masqini wal na wal muhajirin waahamaji na kuhamia madina wal muhajirin, na wa muhajirin wal maka na kuhamia madina wasiape kutokwa tendea mema hawa watu waliohama fi sabili lillah katika taa ya Mwenyezi Mungu na wasamehe makosa walioatenda na wapuuze Ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum fani hampende mwenyezi wa kusameheni kama mnapenda nyinyi Mungu wa kusameheni, basi na nyinyi msameheni wenzenu waliokukoseeni wallahu ghafuru rahim na ni msamehevu ni msameheevu ndemrehemeevu inaladhina yarmuna almusanatil al ghafilat hakika ya watu wanawasingizia wanawake waliokuwa wa waatawasoyajua wa wa mabaya Almu'minat walio'minu Mwenyezi Mungu watu hao lu'inu fi dunia wal wamelaaniwa wamalahniya dunya wal akhirah walahum adhabun adheem na itawapata wao adhabu kubwa yawma tashhadu alayhim aydinatuhum wa aydihim itawapata adhabu kubwa siku atakao na ndimi zao na mikono yao arujuluhum, na miguu yao bimakano ya amalun kutokana na mabaya waliokuwa kifanya yawma nsiku hiyo Yuwafihimullahu dinahumul haqq. Wayaalamuna anna Allahu wal haqqul mubini Munzingu nasema siku hiyo atawatekelezea watu hao malipo yao kwa uhakika. Tawalipa munzingu malipo yao kwa uhakika ya wema kwa wema na ubaya kwa ubaya. Wayaalamuna na watajua anna Allahu wal haqqul mubin. kwamba munzingu ndiye mkweli wa dhahiri. Munzingu analeta kanun au sharia ambayo inapasa basa katika maisha ya jamii alkhabithatu lilkhabithi wanawake waovu wenyewe ni wanaume waovu walkhabithuna lilkhabithat na wanaume waovu wenyewe ni wanawake waovu wataybatu litayibin na Nawa wa wanawake wema wenyewe ni wanaume wema wa watayibuna litaybat na wanaume wema wa wenyewe ni wanawake wema wa Ulaika mbarao un Mungu wanasema hao ni watu waliyotakata hawo mima yakuluna wamepokana kabisa na uchafu wa maneno au vitendo anayosema wa hao wanawasema lahum maghfiratun wa risku qareeb Hao wanathibitikiwa na msamaha wa Mwenyezi na riziki nzuri kabisa hemoletujalie na sisi tuwe Mungu ya ayuha alladhina amanu enye ambao umeamini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum msiingie katika majumba yaliyokuwa si yenu hata tastaanisu mpaka kwanza muhodishe. Watusallimu ala ahliha na salamu kwa onyewe. dhalikum khayrul lakum la'allakum tadhakkarun kufanya hivyo ndio khiri kwenu ili nyinyi muonyeke mleleke vizuri hapa katika aya hii Mwenyezi wanatupa mafunzo ya heshima ambayo inapaswa tuichungie kila mmoja wetu aichungie kwa upande wake nafsi yake kama anapotakiwa yeye achungiwe kwa mwanzake Fa lam fiha ahadan kama kuna nyumba hayaekai watu na mnashida humo fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum hata hivyo msingie mpaka mruhusiwe mpaka mruhusiwe yemero husi na vyombo au watu wahusika Kuwambia kuangiene kaene hapo wa in lakumu rjiu na ikiwa wao wa wenyewe lakini ni kwa mwenye jamaa wenyewe hao rudini farjiu basi rudini si lazima mwendio huwa azka lakum huwa dio ne utakatifu wa heshima kwenu wallahu bima taamaluna alim na mwenyezi Mungu yote mnayofanya anayajua Laisa alaykum junahun antadukulubu yotan ghaira maskuna. simakosa kwenu kuingia katika nyumba ambazo hazikaliwi nyumba ambazo hazikaliwi kuingia simakosa kwenu ambapo fiha ndani yake mata'ulakum kuna mizigo yenu au kuna mahitaji yenu wallahu ya ma tubduna wa taktumin na Mwenyezi Mungu anajua kila mnachokidhihirisha na mnachokifisha. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim zingo anasema kutuambia waislam kumwambie mtume wake ili atuambie sisi waislam Qul lilmu'minina kusema Muhammad kuambia waamini yaghuddu min absarihim chini macho yao wayahfazhu furujahum na mili milioo thalika azka lahum huo ndio utakatifu wa maisha, ndio ubora wa maisha kwenu. Dhalik aska lahum. Huo ndio utakatifu wa maisha, na ubora wa maisha mazuri kwenu. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Mwenyezi Mungu anayojua habari zote Wakul wanayofanya. Wa qul waumini mu'minati an nao, haqqa anhu. Yazhuddun min absarihim wa yanamishna mawato yao wayahfazna na nawihfadhi mili yao wala yubudina zinatahuna wala mapambo yao ila ma dhahara minha ispo kwa sehemu ambazo hazinabudi kukaa wazi katika hizo waliaguribna na wanamshie wali, bikumurihinna wananamshie taji zao jipeke taji vizuri hijabu ala kwenye shingo za kanzu zao wala yubudina zina tahunna wala mapambo ya mwili yao illa li buulatihin isfuqu wa adhirishia umazao au aba'ihinna mababa mababazao au aba'i buulatin au mababa wa umazao au abnaihinna au watoto wao wa kiume au abnaa ibulatihin au watoto wa kiume wa umazao au hinna, au ndugu zao wa kiume au bani hinna, watoto wa kiume wa ndugu zao wa kiume au bani hinna, au watoto wa kiume wa ndugu zao wakike. kike au nisaihin au nawake ambao ni watumishi kwao watumishi wao au ma malakat aimanuhun waliomilikiwa na mikono yao wanaume waliomilikiwa na mikono yao watumwa wao awit tabiina au wafuasi watu tawafwas watoto wafuasifuasi ambao watoto hao ghairi ulil na minar rijal hawajafikia kiwango cha kuwa haja ya wanawake katika wanaume watoto wafuasi ambao wa hawajafikia kiwango cha kuwa haja ya wanawake katika wanaume awit trifil watoto wadogo alladhina lam wa la awrat watoto wadogo ambao wa hawajafikia ko miili ya wanawake wala yapiribuna barjulehunn wa mbiwa mimi wakike wasijakagonga njuga walizoziva mikuni mwao leo la mama kwa ajili ya kutaka kudhihirisha kile walichokificha mzinzi katika mpambo yao watubu ila allah jamia tubieni mwezingu anasema hito Tubieni kwa wenye zingu nyote ayuhal mu'minun eyu waamini la'allakum tuflihun ilimfanikiwe waanki hul ayama minkum wasalihin mzima sema waoshesheni wajane waoshesheni wajane minkum mkati yenu wasalihin wanawake wajane na wanaume wajane waliowema, wa wa wa wa mimi ibadikum ibadi kumkati watu wazee wazeshini wazeshini katika watu wazima wa kiume waimaikum na watu wazima wa kike iyakunu fukaraa, msiogobe wa fakiri ikiwa ni mafakiri yokunihimullah min fadlihi hata ukuntu liya mwezingu katika kipato chake mwezingu anacho kipato kikubwa atakunjuliwa katika fadla zake wallahu wasihi alim mwezingu ni mkunjulwa na nafasi nzuri yakua kunjulia wajawa na namjua nani anastahili kunjulia tunakiwango gani kunjulia kama kuna mtu ambaye hana haja ya mke wale stahif na ajitosheleze wale stahif walio na wale ambao hawana uwezo wa kupata wake wale ambao na uwezo wa wake basi shawazao wale wa kupata wake wale ambao hawajakuwa na uwezo wa kuwata wake basi wajunje shawazao kwa kufunga kwa za suna hatta yughniyahumullah bika fala man yanzughu takabbur wa bu'u'uza min katika fadhila zake waladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aimanukum min na wale watumwa ambao wanataka wanaomba wapatiwe wa mkataba wa uungwana mimma aimanukum katika watumwa walio na wa wa mikono yenu. Fakatibuhu. basi waandikieni mikataba hiyo in alimtum fihim khaira ikiwa mtakuwa mmegundua kwamba watumwa eh, hao wana uwezo wa kufanya kazi na kujiendesha maisha waatu humi malillah wapunguziene katika mali za Mwenyezi lathi althikum ambazo amekupa nyinyi Mwenyezi Mungu wala tukurihu fatayatikum na wala msi walazimisha wajakazi wenu wa kike alal juu ya kuwaozesha watu ambao ni hao ni hao ni wazinzi msilazimishe kufanya kitendo cha zina in aradnata hasuna ikiwa anataka kujihifadhi msifanye hivyo nitamtahu mkafanya kitendo hicho chakulazimisha ili kwa ajili ya kutafuta nyinyi ardal hayatid dunia, mapato ya haiwa limwengo wa mayukrihuna atakayelazimisha wanawake kufanya tendo lililokuadifai fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim ajue kwamba anatakuwa janga yeye kwa ni zingu baada ya kuwalazimisha hao ata kuwa atakuwa msamehevu ni mrehemevu. ni wao atakuwa wamefanya ohu wamefanya ovu kulazimishwa Mwenyezi Mungu lakini janga kubwa atakuwa mbeleba nyinyi mnao walazimisha kufanya tendo la ovu. Wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyanat wa matalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lilmuttaqin min ibad Allhe Mwenyezi Mungu katika aya hii ya 34 kwa hakika tumeteremsha kwenu ukora aya zinazowaza kamesh sana sharia na madhumuni na maslahi na heshima na miongozo sahihi ya yanfa al wa mathalan na mifano min alladhina khala'u min qablikum ya wanzan wal'qata qablain mutarimsha ayahizo ikiwa kiyan dunya wa ma'idha lilmuttaqin li-ajli an yakummughaba bi-manazim Allahu nuru samawati wal-ard mathalun nurihi ka-mishkatatin fiha na na'misbahu fi zujaja الزجاجات كانها كوكب دري يقادم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولولا تمسسناه نور على نور قد الله لنوره من يشاء وكا ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والارض Nimtum Mwenye Mungu ni mwangaza wa mbinguni na ardhi kwamba mathalunuri mfano wa mwanga wake kama mishkatin ka ko fi zujaja utambi huwa kawamu ndani ya gilasi wala tuungira kioo azujaja tu, na moto ule uliyo kuaka ukishirikiana ka annaha ka kabun nuru kama nyota ya lulu yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna mwangaza ambao huwashwa mwanga huo kutokana na kutokana na mti wenye kheri nyingi mzaitunu na mafuta ambao mti huo la sharqiyatin wala gharbiyya au na mashariki wala magharibi Krak. ya kadu haa yudhiu wala lam tamsa sunar mti ambao unakaribia mafuta yake ya kutia mwangaza bila kugusana na moto uf. Nuru na la nur. huo ala nur mwangaza huo yeye mwangaza ya Allah lenuree man yasha anmuongoza Mwenyezi Mungu kwenye nuru yake kwenye mwongoza wake anayemtaka yadribu wayadribullahu lamthala linnas anabainisha Mwenyezi Mungu mifano kwa watu kama mifano hiyo ya hikma iliyojaa falsafa kutokana aya hii wallahu bikulli shay'in adheem na Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ni mjuzi kazi kabisa ndugu wasomaji na wasikilizaji na masalahi na wasomeshaji aya hii imekusanya hekima nyingi sana hikima nyingi sana za Mwenyezi ndani mkubwa ambayo si rahisi kuweza kuwelewa mtu ambaye hakuzama katika funun za ile lakini sisi hapa hatukosa Mwenyezi. yote hayo tunaleta msaada tu kwa kuwasogeza waumini kuweza kujua tafsiri ya jojo ya yaaya kama hizi fi buyutin adzina allahu an turfa wa yudhkar fiha smuhu kuna majumba ndani ya majumba hayo baraka ameadhinisha mwenyezi Mungu yatukuzwe na litaje ndani yake jina la Mwenyezi Mungu kunao ndani ya majumba hayo yusabihu lahu fiha ta wanamtakasha Mwenyezi Mungu ndani ya majumba hayo bilghudwi wal asal Asubuhi na jioni trijalun wanamtakasha mwenyezi Mungu vijana wa kiume ambao latulhiihim tijaratun wala bayn hawapumbazwi na biashara kuuza wala kununua anzikrillah wakaypokana nakumwabudu Mwenyezi Mungu wizujja wa iqami salati wakaypokana na kutekeleza sala wa ita'i zakat wa na kutoa zaka hao hawapombazwi na hayo wakeepukana na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kumpenda kama na kutekeleza amri zake za sala na kutoa zaka inshaara watu hao yakhawafuna yauman itatagallabu fihi alqulub walabsar Mwangazi wanayago pasiku ambayo zitabirkabiruka ndani ya siku hiyo nyoyo na macho liyajiziahumullahu ahsana maa amilu wanajitahidi hivyo kufanya hivyo ili awalipe Mwenyezi Mungu kumalipo mazuri ya yale walivyotenda wayazidahum min fadlihi na waongeze katika fadhila zake wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabe na Mwenyezi Mungu humpa yeyote bila ya kipimo kaza kafaru na wale makafiri Wenye kuzikanuka fadhila za Mwenyezi Mungu kuzikanuka ibada za Mwenyezi Mungu wenyekozikanuka utukufu wa Mwenyezi Mungu a'maluhum kasara mimbiqia vitendo vyao ni kama gazanda linaloonekana katika jangwa gazanda hilo yasabu hu maa. kwa umbali akiliona mtu mwenyekio yadha ni maji akayakimbilia hata ida jaaahum pakaka alana kul fika lam yajidhu shay'a hakuti chotote -chot. wa allaha indahu unkut munyzingu to mbele yake fawafa hu hisaba munyzingu akamtekelezea malipo yake ya amali zake wallahu sarihu alhisabi na munyzingu ni mpezo wa hisabu kwa hivyo wale wanaofanya mazuri yenye sura ya kuwa ni mambo ya khairi ya duniani hapa yaonekana kwa nyakati za siku ya kiyama hawayakuti hawayakuti kidogo wanakutagazana lakini wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya mali zao vizuri kwa imani ya Mwenyezi ya ukweli kabisa na utiio basi hao malipo yao yatakuwa mazuri kabisa kwani Mwenyezi Mungu kama alivyoshisema hapo ya rizuku au hisabi utakai au ni awka zulumat in baher al-lujj mali zao hao watu waovu watu wa dunia kwa, kwa mfano mwingine ni kama kiza kinachomvaa mtu katika bahari yenye mawimbi hawa ambayo bahari hiyo yaghsha maujun inafunikwa na mawimbi Minfaukihi maujun juu yake mawimbi Minfaukihi sahaba juu ya mawimbi kuna mawingu dhulumatun ba'daha fauka ba'd. Viza vya viza, viza bil-wayl kiza baadhi yake yu ya kiza Idha akharaja yadahu anapootoa mkono wake mtu huyo lam yakadi araha, hakaribia atakuona. Mwangaza wa man lam yaj'al Allah lahu nur. Na mtu yote ambaye hakujaliwa na Mwenyezi kupata mwanga wa imani yake, fama lahu minhu mtu huyo atakuwa hana mwangaza wa kumuongoza alam tara anna llaha la lahu man fis wala wal Ivyo iva huoni wewe na kwamba mwenyezi mungu anamtakasha yeye viumbe vyote vilio mbinguni na ardhini. wa tairu na ndege safati ndege wanaokunjua mabawa zao katika anga fa kullun qad alima salatahu wa tasbiha wote hawa Mwenyezi Mungu anazijua sala zao ibada zao, zao. na tasbihi zao wallahu alimu bima yafalun na Mwenyezi Mungu vizuri yale wanayofanya waja vitendo vyake wallillahi maulkus samawati wal ardi ni milki yake Mwenyezi vyote viumbe viliyoko mbinguni umilkaji wa mbinguni wote viumbe vya ardhi ni umilki wa ardhi wote ni wake Mwenyezi wa ila allahi al-masir na kwa munyezimu tu ndio marejeo ya kila kilu. alam tara anna allaha yuzji sahaban Huoni kwamba munyezimu huachawanya mawingu zingo thumma yulifu bainahu kisha akaunganisha thumma ja'alhu rukama kisha akaelemeza ikama wingu jwe mawingu ywe mawingu. mawingu mazuri fatara min hilali wakati huo yanapoelemana mawingu utaona utaona mvua inatoka katika mianya ya hayo mawingu wakafanya, na wakafanya wayunazzilu minas-sama'i na utarimishe Mwenyezi kutokea upande wa mbinguni majabali mimbaraji ya barafu fayasibu bihi ma nayo ambaye anamtaka kumkumbanisha nayo fayasibu bihi manjisha. humkumbanisha nayo yule anataka kumkumbanisha nayo wayasrifu amman yasha na humwepushia, yule anataka kumwepushia. ya kadu sana barkihi, ya dhahabu bila absar Unakaribia muangaza wa umeso wake kuweza kuwapoteza macho wanaoangalia macho ya wanaoangalia umeso huo Yukalibu Allahu al-laila wan-nahara anaoupeshanisha usiku na mchana sahihi unakuja mchana ukimaliza muda wake ukaja usiku ukimaliza muda wake ukaja mchana hivyo ndivyo anavyofanya Ina fi katika la ibra hakika katika utendo hilo kuna mazingatio makubwa li ulil sar, kwa watu wenye macho ya kuonea mbali ya raha wallahu khalaqa kuladabatim mimma wamakubainisha mwenyezi Mungu Haitam alizoanzia kuumbia viumbe vyake e, katika wanadamu na wanyama aya hii ya 45 nesema. Wallahu khalaqa kulladabatin mimma, Mwenyezi Mungu ameumba kila aina ya viumbe wanayetembea arubini kutokana na maji. Faminhum man yamshi ala batni, Miongoni mwao kuna wale wanaotembea kwa matumbo. Wa minhum man yamshi ala arijilain. Na wako wengine wanatembea kwa miguu miwili. Wa minhum man yamshi ala arubai. Na wako wengine wanatembea kwa miguu minne wa uh, uh. ya khaliqullahu ma yasha anaomba mwenyezi Mungu anachokitaka wallahu Wall inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika mwenyezi Mungu ala kulli shay'in qadir hakuna kitu nimweza laqad anzalna ayatin mubayyinati tumeteremsha kwako muhammadi aya zilizo wazi nyekoi kwa wazi maksudio wallahu yadi ya ma ila sirati mustaqim na mwenyezi zimgu huongoza anaemtaka kumuongoza kwenye njia ile yenye joka. Wamtatay يقولون آمنا بالله ونسمهم مكافري و منافقي و كبار kwa wa sababu mnafiki ni mkubwa kwa kafiri kushinda ile kafiri moja kwa moja. Wanasema kwaambia waamini wa amanna billah. Sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu wa bi rasul na tunamuamini mtume wa atana na tumetii wataona. Kisha wao hao wasema hivyo yatawalla fariqukum minhum min ba'd zalika wanageuka kinyume kikuli kimoja miongoni hao baada imani ni ya maneno yao hayo. Wama ulaika bil mu'minin na hao hawakuwa wenye imani hata chembe. Wa iza ila Allahi wa Rasuli, na wanapoitwa kwa kwa munyezengo na mtume wake kana anapoitwa waende kwa Mwenyezi Mungu kwa kufuata uh, amri zake na kuwepukana makatazo yake wa sodilino zake li ya hukuma baina yao ili awaongoze baina yao kwa uongozi wa haki idha fariqu minhum muridun kustukia kikundi kunde watu miongoni mwao wanafiki hao wanaipa mgongo uito huo wa Mwenyezi Mungu na mtume wake hivi ndivyo wanavyofanya wa yakuu ya to na mudhhinin naendapo ikawa wito ule unawapatia manufaa zaidi wao basi hufuatia haraka haraka kuonea mbali afi qulubihim marad Hebu juleez watu hao wana ugonjwa ndani ya zao amirtabu au wamtia wamengiwa na shaka amya khafuna an yahif Allah bihim au wanaogopa mwezingu asijakawapendelea wa akawafanya upendeleo naogopa mwezingu asijakafanya wa wa bendelewa na mtume wake bal ulaika humu zhalimun si hayo yote lakini hao ni watu madhalimu tu innama kana qawla almu'minin haqiqa inallu kulkifaku umin kulisema idha duuu ila allahi wa rasulihi wa ito, kwenye wetu wa mwenyezi Mungu na mtume wake baina hum ile awongoze mwenyezi Mungu baina yao basi kauleni an yakulu anyakulu nikusema sami'na wa ata'na tumesikia wa na tumetiri wa wao ndio na hawa wanaosema hivyo ndio wale wiongoka ndio wale wofuzu ndio wale wofanikiwa katika dunia hii na akhera yuti'i allah wa rasulau na yote mwenye kumti mwenye na mjumbe wake wa wayattaka akamwogopa mwenyezi Mungu na akijikinga na adhabu zake wa ulaika humul faizun hao ndio wenye kufuzu wana waqasamu wa billahi jihad aymanihim wamehapa wanafiki kwa jina la mwezingu wa viapo vyao na kuambia la in amartahum la yakhurjun la yakhurjun lolote basi watatoka waje vita pamoja na wewe katika vita ukioanza watoke wende katika mapambano basi watatoka wameapa hivyo kula la tuksimu mwambie msiape hakuna haja kuwapa toa watumarufa utifu unajulikana kwa sababu mwenye kutii huonekana akitekeleza na hawa inna allaha khabirum bima ta'malun mwenyezi Mungu anayojua habari ya yote mnoyafanya qul mwambie muhammed allaha wa atae ar-rasul mtii ni mtini mjumbe Fa anta kama mkipa mgongo tayemani na ndivyo wake innama alayhi ma hana wajibu wa kukutieni kamba yeye wajibu wake ni ile aliwajibishwa kuja kukonyeni na kukuelekezeni wa alaykum ma humiltum na nyinyi wajibu wenu ile mlilobebeshwa ambalo ni kuwatumikia moyetifu wa usikilizaji na utekelezaji wa in tuti'un kumtanti tahatadu. gutahtadu mtafuzu wama ala al rasuli illa albalagu al Na hakuna wajibu kwa mjumbe isipokuwa kufikisha ujumbe uliodhahiri munyezimu anasema katika aya ya 55 allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihaati. amewapa ahadi munyezimu wale waamini miongoni mwenu na waka mazuri la yasta khalifnahum fil aqab kwamba atawatwalisha katika dunia kama astakhlaf alladhina min qablihim kama alifwatwalisha waliopita kabla yenu kabla yao ni hao ni watu walayomkinana lahum dinahum na atawulizanishia atawatandikia dini yao vizuri alladhi dini ambayo rtaba lahum alirizkana na Mwenyezi Mungu ambaye ni dini ya Islam wala min ba'di khawfihim amna na tawabadilishia baada ya hali ya woga waliokuwa nayo awaweke katika hali ya amani ya abudu nani la yushirikuna bi shay'a waweke yanabudu bila kunashirikisha na chochote wa man kafara baada dhalika. na takai kuja kufuru baada ya hayo Fa humul fasiqun basi hao ndio wa huni wa ovu kabisa wakorofi wa kutupwa katika jehanamu kasahulio wa salata wa atuz zakata dumuni kuzeteketa za sala na mtwe zaka wa na urasula mmtim jumbe mwe munyzingu la alakum turhamuna ilim rahimawewe munyzingu anasema katika na saba. la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ar msiwadhani makafiri walio katika dunia wakakunjuliwa nema na raha na starehe hapa katika msi msiwadhani kwamba hao wameshashinda hajashinda hao kwa Mwenyezi Mungu wa maawahu mun na makazi yao ya mwisho ni motoni wala biisal albasiru na mahala pabaya pa kurejea hapo ya ayu alladhina amanu eni ambao wameamumini Mwenyezi Mungu li yasta adhinkum alladhina na wawe wakihodisha wale watumwa ja, wa wenu walio wa wakati wanapokuja majumbani humo wapeni wa mafunzo wahodishe wa wasijiingize tu Lehi waladhi lam yablughu alhulm minkum na watoto wenu ambao hajakufikia baligha vile vile nao fundisheni wanapokuja kuingia nyumbani humo wakija wa, wa hodi wapige hodi 3 mara tatu. min qabli salati alfajr Nyakati tatu zenyewe wa kwanza ni wa kabla ya salati fajiri usiku usiku pale wa hina tadaru wakati wa pili wakati mnapovua nguo zenu za ku, e, za kazi mkafungua nyape kwa ajili ya joto lile lipata minadhahira kutokana joto hilo mchana wa mim baadi salati leishana. wakati wa tatu ni baada ya kuisaliisha wakati mnapovua nguo gonye za kulalia thalath lakum hizi ni nyakati tatu za kukaa utupu kati yetenu yani kuvaa pesi laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahum hakuna juu yenu wala juu ya hao watu wenu wala watoto wenu kwangia kwenu baada ya nyakati hizo tawafuna alaikum watakuwa wanazunguka wakenda huku na kule baina yenu baadhi ala baadhi na nyinyi mnazungukiana baadhi yenu kwa baadhi kwa kadhalika la allah lakum alayat wallahu Alimun hakim wa, kwa mfano huu anakubainishieni mwenyezi Mungu aya zake za mafunzo ya adabu na heshima ile nyinyi mufanikiwe katika dunia na akhera na mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hekima wa idha balagha al-atfal minkum lhulma na naatakapofikia balaa wa watoto wenu falyasaadhu wa fundisheni wapige hodi, kama staathana alladheena min qablihim kama wale tulipo tulipo kuelekezani wabigehodi wale walio kabla yao kadhalika yubayinu llahu lakum ayatihi binfan huwa nakubanishu mnzungu wa zake Wallahu alimun hakim na zingo ni mjuzi na mwenye hekima Walqawaridu minan nisaa illati la yarjuna nikaha na wale wanawake watu wazima ambao hawana tena mahitaji ndoa falaisa alayhi na junah an yudana athiyabun hakuna kosa kwa kuvaa nguo za juu nguo za juu nzito, ni zile, ile si hakuna kosa kwa kutokuvaa. Ghayr mutabarrijatin lakini wasiwe wenye kujidhihirisha mapambo. Wa an hata hivyo, hiyo iko atasame kujieka wazi kuwa ku, ku, wakajihifadhi vizuri badala ya kujieka wazi khairul lahun ni bora itakuwa ni bora kwa wao wallahu sami'un 'alim na mwenyezi ni na msikivu na mjuzi. la laisa ala harajun. Hakuna kwa kipofu ukosa lolote. Wala ala al-a'raj harajun. Wala ya kiwete, wete, eh, ya Kiguru hakuna kosa lolote. Dhahi wala ala al Wala ya mgonjwa hakuna kosa lolote. Wala ala anfusikum. Wala ya nyinyi kwa nyinyi. hakuna kosa anta akulu mimboyo yote kula katika majumba yenu Mwana kula nyumbani kwa baba yake baba kula nyumbani kwa mwanawe ndugu kula nyumbani kwa kaka yake kaka kula kwa kwa, kwa kwa ndugu yake hakuna kosa yenu hakuna kosa kula ndani ya anta akulu mimboyo hakuna kosa kula katika majumba yenu au majumba ya mababa zenu au boyoti umahati au nyumba za mamazenu au boyote au nyumba za ndugu zenu au boyote akhawati kum zenu wa kiume au ndugu zenu wa kike au boyote amama kum nyumba za ndugu zenu mama zenu ndugu za mababa zenu au boyote hamati kum au nyumba za shangazi zenu hakuna kosa kuliana huko majumbani ni au boyote akhawali kum au nyumba za jamaa zenu au boyote khalaati kum nyumba za jamaa ndugu zenu Hakuna kosa kula katika manyapa hizo au mama alikutum mafatiha au kula kutokana na ghala mlio kabidhiwa nyinyi funguo wale tulikao wao unaka, kazi ya kutunza ghala basi ukawa kuna chochoto, cho, kinacholika kama tende miskuti, ukala, hakuna kosa mkiwa ushafikwa na haja ya kufanya hivyo hakuna kosa tafsira wa au kula katika nyumba ya rafiki yenu lais alaykum junaa an jami'an aw hakuna kosa juu yenu kuliana kwa utaratibu huo kwa pamoja au kwa mbele kwa kukusanyika kwa pamoja au kwa kubagukana bagukana hakuna kosa fa idha dakhaltum buyutan lakini tu mtakapokuwa mkiingia hapo majumbani mahawa zenu au ndugu zenu au rafiki zenu wa fasalimu ala anfusikum pe neni salamu mwanja kuingia nyumbani atoe salamu na japo kwa mtu aseme asalamu alaikum wa alaina tahiyatan min hayo ni mamkuzi kutoka kwa mubaraka Mungu mubarakamamkozi yenye wengi wa khairi tahiba mamkuzi ni kupendeza Kadhilika yubayinu allahu lakum ayati. Kwa mfano huu anakubainishieni Mwenyezi Mungu la kama ayati. Anakubainishieni aya la la kuntakulu ilimzingatia innama Innamal alladhina amanu billahi wa rasuli. Mwenyezi Mungu anatwambia waumini wa kweli wanaokubalika ni wale walioamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wa idha kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in na wanapokuwa pamoja na mtume Mwenyezi Mungu katika jambo la umuhimu la miye dhahabu hawaondoki hata yastaadhinuhu mpaka amtakaruhusa inal ladhina yastaadhinunaka Mwenyezi Mungu anamfundisha mtume wake sasa na wale wanaokuja kukutaka ruhusa ya, ya sallallahu alaihi wasallam ulaika ladhina yu'minuna billahi wa rasulihi Haondyo watu walioamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kinyume cha wale wanaochomoka chomoka tu. Faidha idha adhanuka wanapokuja kukutaka idhini li ba'd kwa ajili ya mambo ya baadhi ya mambo yao fa adhal liman shi'ta minhum aw astaghfir lahum. Basi impidhini mruhusu ambaye unataka kumruhusu katika wao. Wa astaghfir lahum Allah na watakie msamaha kwa Mwenyezi Inna Allaha Ghafurur Rahim Mwenyezi ni ni msamhae Na rehemee. Naelefunzo la adabu kwa umati wa Kiislamu kumwita mtume wao. Katika yahe ya 64 anasema 63 mpaka 64. Anasema Mwenyezi Subhanahu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Msije ukafanya wito wa mtume wa Mungu kaiti yenu. Sawa sawa na wito wa baadhi yenu mnavoiana kwa baadhi. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum. Anajua Mwenyezi Mungu wale wanaochomoka chomoka kati yenu. Liwadhan kwa ufisadi. Wanachomoka chomoka kwa ufisadi na uasi. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi. na ya hadhari watu ambao wanakonda nyuma na amri ya mtumi wake Mwenyezi. Mungu wa jikua hatari kwamba antusiba humfitnatun au yusibahum adhabun alim inaweza ikawafika wao fitna kubwa au adhabu inayoma ala sindukaneni mfahamu inalillahi ma fi as kwamba ni mali yake mwenyezimungu Mungu vyote viliyoko mbinguni na viliyoko ardhini kadi ya alam ma antum alayhi na nakujieni kila mlichokuwa mnakwenda nacho kwa mfano wa yauma yurjauna ilayeye ana Mwenyezi Mungu siku ambayo watarejeshwa bayunabihum bima Ambapo atawaeleza Mwenyezi Mungu waliofanya wallahu bikulli shay'in alay na Mwenyezi Mungu kila kitu anakijua miongoni mwa mambo anayojua ni yale tunayoficha sisi tunayofanya kwa kujila ilikuwa tunaficha لكن منزله انا توانا ننا ب... الله ما جانا يا كريم بتذكيركم بنت... تفائل ولكتابك نبيك متبعين ولا طاعتك مهتمين وتوفانا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا احبائنا وجميع مسلمين برحمتك يا ارحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم